Det är viktigt, det är viktigt. Det är ett viktigt, viktigt viktigt viktigt meddelande Nu kommer ett program för kulturföreningen gallarhånet. Ja. Vi har ett viktigt viktigt meddelande Jo, Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Stockholms när radio 88. och Det här är kulturföreningen Källarhonet, den nationaldemokratiska kulturföreningen Kallarhonets program, Jallarhonet Sverige vakna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 Kommer senare, hösten tidigare och sommaren kortare och kortare. Fibrar inte är inne. Människan frös och jätterna frös och ädelmasarna frös. Mjölet stenade i alla.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 narradio.se snedsträck webbradio och så väljer ni länkarna där till 88 MHz Då Nästan var nästan är skönt Och all musiklet skönt För då var det mödanlöst Då var livet en lek En snabb och enkel lek Full av stora kvinnors smek Som bjöd på Freud You yeah. yeah. is great I'm uh -huh. Svenskar flyr från en otärlig verklighet med hjälp av den njutning som materialismen förmår att skänka. Att söka glömska i en värld av drömmar och illusioner är behagligt i tider av ekonomisk och politisk kris. I rasslös egocentricitet jagar de ständigt nya upplevelser för att slippa ta ställning till de egentliga orsakerna, till arbetslösheten, bostadsbristen och de växande köerna till sjukvård och utbildning. Det är lätt för ett skruppelfritt samhälle att utnyttja och... Manipulera isolerade olyckliga storstadsmänniskor Med bröd och skådespel köps ett passiviserat folks tystnad Människan föds och dör ensam Och ofta innebär tillvaron ett stort lidande Spelar det någon roll för en anonym svensk Som om några decennier är död och glömd Huruvida Sverige så småningom kanske exploderar i ett kaos Av inbördeskrig och blodiga raskravaller Varje människa eger skyldighet gentemot sitt land. Ingen svensk kan befrias från sitt ansvar för Sveriges framtid oavsett hur plåksamma uppoffringarna än sig. En stark och självständig individ utgör alltid ett hot mot den bestående samhällsordningen och det är medvetna svenskars uppgift att informera sina politiskt oväckta landsmän om att de tvingas leva i ett bedrägeri. Vi fosterlands älskande svenskar måste visa att det existerar effektiva alternativ till det nuvarande korrumperade samhällssystemet och att mod och nationellt engagemang istället för rädsla och likgiltighet är nödvändiga vapen i den svenska befrielsekampen Det är den svenska arbetarklassen och den svenska arbetarklassens barn som har förlorat mest på det gångna årens ansvarslösa invandrings- och flyktingpolitik Naiva och fega svenska politiker och byråkrater som grovt profiterat på invandringen uppmanar hårt arbetande och skattetyngda svenskar att visa solidaritet med Mellanösterns besuttna medel- och överklass medan svenska ungdomar saknar arbete, bostad och framtidstro i sitt eget land kräver ett frälse av välbeställda främlingar allt större livsrum i det svenska folkhemmet inom parentes det som finns kvar Sverige styrs av föredare och medlöpare som sålt sitt fosterland billigt till fräcka internationella lyxsökare som genomskådat att svensk flyktingpolitik urartat till ett rent geschäft där asylrätt heter pengar Men kompromissernas tid är förbi Sanningens och upprättelsens ögonblick nalkas Morgondagen tillhör oss Vi svenskar som i tysthet lidit och förutmjukats Under internationalismens förtryck Kräver vårt land åter Och den välfärdsstat som byggts av oss svenskar Ska tillhöra vårt folk Det land som våra förfäder offrat liv och blod för att försvara Skall överlämnas i rättmätigt arv till kommande generationers svenska barn I krigstid är det civilbefolkningens plikt att med alla medel bekämpa den främmande ockupationsmaktens terror I dagens Sverige stämplas tappra svenska patrioter som förbrytare av en regering kvisslingar Varje nation har en speciell historisk uppgift Varje människa och varje folk måste lära sig att vandra sin egen väg mot frälsning eller förtappelse den väg vi svenskar väljer kommer slutgiltigt och för all framtid att avgöra Sveriges öde. Det här var ett flygblad för nationell solidaritet. Mer information. Jag Välkommen till järnland Ja, Ja, godmiddag Tack ska du ha för det Mitt namn är Lennart, hej Lennart Och eh, jag medverkar själv i, i, inom Närradion Och då inom Sverigedemokraterna Alltså i Närradion då. Ja, ja. Och jag tänkte, jag hörde ett program här nu Och eh, jag får väl, även om vi är en konkurrerande förening Så vi är vi inte ovänner med varandra Jag får önska dig lycka till med den nya föreningen Som eh, bygger på nationell solidaritet Ja, jag gick förbi en farbror kan jag tala om för dig Jag hade jobbat natten, det var nollgradigt Och han hade legat på en parkbänk och tömt en vinare Och tänk då att en parkbänk är ganska hård Och det var kallt på natten Ja, det är fruktansvärt Och jag tycker det är synnerligen Anmärkningsvärt Att eh, våra politiker håller på schackra Med det här i stadshuset Och inte har löst den här frågan Jag kan erinra mig På 50-talet, när inte standarden var så att säga Välståndet var så utvecklat i det här landet Som man kallar det för idag med välstånden. Ofärden är väl snarare idag, har vi kommit tillbaka i så fall. Då fanns det ungkorsbarackar och för så kallade utslagna och hemlösa människor. Jag tror jag minns det. det försvann inte de på 70-talet? Ja, det försvann då för att det var tydligen så att man menade på det att det var störande omgivning Men jag tyckte att de passar bra in i den övriga skalan för att det låg nedanför en bit från söder sjukhuset där. Jag har ju bott på söder, jag kommer faktiskt ihåg dem där. Ja. Och sedan byggde man ju de här ungkarshotellen då, hotellhem som det heter, och det finns ju på Magnus Lagerlås gata och ja. på några stationsgatan och på något annat ställe på söder. Då var det på det viset att då flyttade du in frånskilda män, eh, särskilt frånskilda män, och en del, en del av dem hade vi kanske alkoholproblem, oh. låt oss säga så va? Men sen så började den här invandringsinvasionen till Sverige och då kördes ju sig de ut för då skulle de här inbyggarna då som kom här ha, ha bostad. Mm -hmm. Och då tog man bort de underprivilegierade alltså de bostadslösa blev utkastade. Blev de? Ja visst blev de det många dem det var ju att de här invandrarna skulle ha någonstans att bo. Alltså, in, inte på de här Ungkarshotellen va? Jo de flyttade in på Ungkarshotellet till att börja med vet du. Mm -hmm. För att det, det vet jag med all säkerhet för att de bodde där innan de fixades vidare till att få bostäder och sånt fram så det är ett faktum att de ju, många av de här kommer ju att bli alltså, helt enkelt. Jag kan berätta väldigt kort här. Men, ja. För några år sedan här, jag tog jag upp det i radion. Det var ett, ett hus utanför Jäskestura som tog emot missbrukare. Och det var ett fruktansvärt tryck för invandrareverket att klara av det här i början på 90-talet när Jugoslavien exploderade. Ja, oj. Och på tre, på tre veckor så skulle missbrukarna vara ute. De kastade mm. ut dem helt enkelt. In ja, i stanset ta vägen och det, in med flyktingarna. Det var ju så med de här ungkararna också att de åkte var, vartefter va, tydligen. Och du känner till en annan sak också att Gebers hem som ni talade om tidigare i Sverigepartiet. Ja, sätt, jo, det där. minns jag. Jo, det, ju, det var ju för dyrt att restaurera och rösta upp hette det, det skulle bli nya hissa. Men det gjorde man ju sen. Det blev ju flyktingförläggning va? Ja, en period va? Ja, en period. Men då ljög man ju va? För att, det var många som behövde komma på konvalicens för att vila upp sig efter en svår sjukdomstid- och eh, nu försökte man ju för några år sedan med att stänga Salsjöbanens eh, sjukhus eller sjukhem där man också har en rekreationsverksamhet och det var ju tydligen för bara att man skulle med det reptricket alltså försöka få bort och sen göra det till flyktinginkvartering eh, va för att det var ju behov då som det hette då att man skulle få in flyktingar och invandrare någonstans va? Jag frågar dig, vad tycker du om att eh, man kopplar ihop i media då i, i Riksradionsprogram 1 och sen i de här programmen nu, för att nu säger folk så här ha nationalister, då är alltså ni ni, ni, alltså, ni är samma svin som Milosevic då Slobodan och etnisk gränsning står vi för sånt tycker du, nationalister det, det, det där är väl så nämligen på det viset att, det, att nationalismen är ju jag menar den situationen som har uppstått nere i, i Sydslavien och Jugoslavien va? Den är oerhört komplicerad från eh, mycket lång, mycket lång tid tillbaka. Va? Men vi behöver vi står väl inte för eh, vad och eh, politik alltså det är ju en helt annan sak. Va? Det är ju främmande för oss. Va? Var inte han kommunist från början? Jo, han har ju varit kom tidigare kommunist och han är väl fortfarande någon form av vad man kallar sig för någon form av socialist då, och så vidare. Men det där är ju, då kan man ju inte utnyttja situationen och, på och beskylla oss svenska nationalister för att vi skulle vara någon slags för att plädera för etnisk gränsning eller någonting utan jag tycker snarare då, tvärtom att i Sverige vi svenskar, etniska svenskar utsatta för, för form av rasism med den här befolkningspolitiken som man har och den här låga nativiteten va? och att de spottar hela tiden på svensk kultur och föraktar så kallade antisvenskar som är så lär vara svenska men de beter sig på ett sånt sätt att man kan tro att, att det är, att det är på något fel, fel på dem på något vis va? hela tiden. Du är det här med mat och sånt. Man behöver inte ta hit alla människor för det Vi kan väl leta utländska maträtter Och man kan besöka varandras länder och sånt va? Absolut, jag menar du kan ju bara titta på våra grannländer Att det är skilt Vilken invandringspolitik man har Exempelvis i Finland Och i Danmark och Norge man jämför med Sverige va att här i Sverige har man tappat totalt greppet då om den här politiken. Jag skulle vilja återkomma till en sak när det gäller nationell, nationell solidaritet. Fan. Ja, det är fint namn va? Ja, det är vackert. Men det gäller att i praktiken att eh, kunna m, praktisera det. Och då tänker jag på något som är en skamfläck i Sverige idag. Det är, vi behandlar våra gamla människor som kanske har varit i produktionen i decennier. Och på ålderns höst kommer till sjukhem där man blir en mer eller mindre förlorar sin värdighet. Va? Och det beror på politikernas slentrian med att de ska spara pengar, det här med kostnadsläget då ska man minska på personal och då blir de gamla människorna lidande. Och det finns omvittnat under flera år nu hur man har mer eller mindre dessa gamla människor har blivit fysiskt och psykiskt misshandlade. Alltså. Och det tycker jag är ett ovärdigt slut på ett liv. Va? Och, och då ska man kalla det för ett välfärdssamhälle, att det är solidariskt. Va? Men det var som du sa i ingressen, att man är mer solidarisk tydligen. I, i, med det, det som händer på andra sidan jordklotet man kan skänka pengar och bekymra sig för annars skulle man kunna lösa den här frågan va? det är en fördelningsfråga vet du men du jag anser att Jugoslavien är ett levande bevis på att man inte alltid kan blanda olika folkgrupper man behöver inte säga ras, utan i olika folkgrupper för att det finns skillnader då i kultur och religion och sånt och, och serberna då de hävdar då att många av albanerna är väl kanske muslimer va Ja, de flesta albaner är muslimer De ja, konverterade ju de... en gång i tiden Till uh -huh. islam när, när turkiska väldigt, och somanska man ska väldigt ut sig va Så serberna ser det här som ett islamiskt hot Det bygger mycket på det här ja, att jag har varit inne Det är komplicerat på... nätet där De är ju grekisk ortodoxa och så vidare Och kroatierna är, är katoliker va? Men jag menar Det där som NATO gör idag Det tog ju dem upp idag Tycker jag väldigt bra på STs radiosändningar Och analyserade det där men jag tycker att vi skulle också kunna ha våra tankar till våra underprivilegierade i Sverige. Va? Särskilt våra fattigpensionärer och många andra människor som är arbetslösa exempelvis. Vi har en arbetslöshet här i Sverige på... 11-12 procent om man räknar med de som går i AMS-åtgärder och så vidare. Va? Och det är ungefär snettigt vad man, som ligger ute i EU-världen. Där man man 18 miljoner arbetslösa. Så är det är ett oerhört problem vi har här, i, inte bara i Sverige utan inom, inom hela EU-området. Sen måste man skilja på invandring också med duktigt, yrkeskunnigt, kvalificerat folk och jämföra det med flyktingar som alltså inte kommer hit för att, för att arbeta utan för att man, det är solidaritet, alltså det är barmhärtighet. Man. Ja, många kommer väl hit för att det här är spridit runt våra tellus här vår lilla jord, vad om man Sverige, där har man ju då förutsättningar att få bostad och allting gratis. Va? Och det är ju ingen en, överdrift att påstå att det är så utan det är Sverigedemokraterna här nu Om du tolererar det Avslöjade för några år sedan en lista som gick runt Där man såg alla dessa Ursäkta mig, jag måste nysa lite ja, Olika bidragen, ja, bidrag Ja, bidrag Det jag tog en totallista va, på, på, på, på, på hyres Husiråsbidrag och bostadsbidrag Och bidrag mm. hit och dit va, Det är mm. skrämmande Jag menar jag föreställer mig att du och jag va, Och många andra svenska ungdomar när vi var yngre då, när man skulle spara ihop till sitt eget hushåll, då fick man ju ta antingen att spara eller ta på avbetalning och köpa möbler. Va? Man fick ju kämpa. Va? Men här kommer människor hit va? bara till ett så kallat dukat bord och få ta för sig. Det gör ju att de blir pacificerade och blir kravmaskiner. Va? Det är ju helt fel det där. Och sen att man föraktar de här gamla människorna som har en låg ATP eller ingen ATP alls. Va? Att kn knappt hå kunna hålla ner nesan för vattenytan, det tycker jag är skamligt. Alltså. Det, det är så här, man ska ju inte skylla den dåliga ekonomin och så här allt men alltså det kostar så här, 50% av socialbidragen går till utländska hushåll det är ja. drygt 6,5 miljarder ja, ja, då har vi en kostnad där ja, visst. men alltså flyktingmottagning det försämrar ju den svenska ekonomin ja visst är det. Hör du det det är ju så vet du att de här människorna som kommer från andra främmande kulturgeografiska områden och krigsområden Ja, jag nervärderar inte deras kultur, kulturella bakgrund de har sin gamla kultur där de kommer ifrån, men om de kommer hit och etableras i Sverige så är det så idag ett faktum, att de kommer många kommer aldrig komma in i produktionen mm. vad beror det på? Jo det beror på den här effektiviteten som har skett inom industriell, inom exportindustrin inom industrin, med robot och automatik, det man har minskat antalet arbetstillfällen även fast man ökar i volymen vad exportvolymen förstår du, de kommer aldrig komma in i produktionen va och det kommer bli då ett inferno i framtiden här. Att de kommer inte känna att de har rött rötter i Sverige och många kanske blir eh, kommer bli outsiders i samhället. Och vad kan det leda till? Det vet vi alla va? vad riskerna är för det. Det kan bli narkotika, det kan bli kriminalitet men det behöver inte bli det värsta. Va? Men, det, men det kommer bli människor som aldrig kanske kommer känna sig hemma här eller någonting och det kommer medföra att det blir spänningar och motsättningar. När man exempelvis rekordåret 1990 för några år sedan där jag sagt tidigare när radion ökade exportvolymen med 20% sen på några år så försvinner 20% av de befintliga arbetsplatserna. Det pekar ju dit hen att det blir ju slimmat mer och mer va? Inom företagen alltså, i företagsprofilerna de går ner, de slimmar sin personal för att hålla ner i kostnadsläge och så vidare och sen är det ju också så vet du Kenneth att i Sverige här så tycker inom EU-området misstänker man att i arbetslösheten på en 6-7% och kan man hålla nere inflationen va? och då får man också en, en rörlig arbetsstyrka som man kan förflytta så det är mycket chackrande i det där va? så ligger det till jag anser att, man, jag anser att eh, Sverige importerar nya arbetslösa, och nya socialfall. Ja, vi, för att, vi instämmer. instämmer det, är större, det har du helt rätt i. Det, vi, gör ju det, vi importerar ju problem. Alltså Problem, problem, problem, problem. Det är så va? Och sen kan vi avsluta med som du sa Kenneth att det är en skam att det ska finnas vad jag har hört de olika siffror. Där, jag vet inte vilken som är korrekt. Om det är två eller fem tusen uteliggare i Stockholm mm. Och det tycker jag är en skandal. Och sen att folk här, exempel, som ett exempel ute i med på ett eh, sjukhem här så avleder plötsligt tio personer ja. i årsskiftet. Och då säger den där cyniska lekan som står i tv att ja, de hade sina dagar ändå räknade. Men mm. då har det gått ut i krete från Socialstyrelsen att man ska vaccinera folk när den här influensan gick, va? Mm. Men det går man fullständigt fan i alltså man, eh, som jag tolkar som. Jag kan inte tolka det på annat sätt när man har en sån arrogans, vet du. Det tycker jag är för jävligt rent och sagt. Och det säger jag på Första maj och att, eh, jag tycker också är en förbannad stor skandal att nationella och nationaldemokrater inte får demonstrera på första maj. Va?